a uh... të ndëruar shikues mirë se ta kohemi në emisionin e radhës me atje ku borojnë virtuytet. Njëri ju, jo rral, në jetën e ti balafaqohet me dilemat të ndryshme për cilat vërtet nuk është lehtë që të gjindet të zgjidhja. Shpesh her ndovemi në prag të një kufiri i ciri është i hol shumë shum, shpesh edhe i pa vrejtor mes asaj që dëshirojmë të bëjmë për të mirën e për gjithshme ose që të bëjmë për ta eksponuar dhe ekspozuar egon ton. Nga njerë, nuk e dim se a jemi të mëshirëshëm dhe të tregojmë dhe mëshurin dhe e dikujt, apo vlonë në brendin ton dëshira dhe ndjenja jon për të hakmarë. Një Kër njëhtoemi me vjërtytet e mëdha madhështore të Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, e vërejmë se si a rihet zgjivja për këto probleme dhe si te i kalohen këto dilema. Sot kemi një takim shumë të rëndësishëm, me vërtetë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si ishte sjellja e tij me jo muslimanët Bismillahi rrahmani rrahim falendërimet i takon Allahut të Mbathëruar Zotit të botëve për shëndetje dhe bekime të qofshin për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam familjen, shokët e tij dhe të gjithat ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote të nderuar shikues Mirë se ta kohemi në këtë emision të radhës Jemi një kohë bukur të gjatë duke u shëqruar Me virtytet e të dërguarit Allahut Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem Në të vërtet, për ata njërez të cilve u interesojnë virtytet aty Të personaliteti i Muhammedit aleyhi selam Aty është burimi i virtyteve Ata cilët e synojnë mirësillin e lartë Ate pat meta të mrekullu e shmenë aty janë mësimet më të mira dhe uvëzimet më praktike, më të kapshme për virtuitet, mirësjeljen dhe etiken. Tema e takimit të sotën është sielja e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem respektivisht mëshira dhe dhimshuria që të regonte për jo muslimanat. Ndokosh ma shtrohet duke me nduar se njeriu vetëm nëse është ashtu sikur jeti, ose vetëm nëse është ashtu sikur ti dëshiron që ajtë të jetë, vetëm atëherë duhet të duhet, ose vetëm atëherë duhet të tregohet solidaritet, humanizëm, mirësi, madje edhe më shirë në dajti. Në të vërtet, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem nuk ishte i këtilë, aji të regon të dhe më shuri edhe më shirë në dajtë të gjithë njerëzve, pa dalim besimi. Bile Misioni i ti e kërkon të një gjëtë të tjil, nga se a i kishtë ardhur që fjallën e Allahut dhe udhëzimin e ti, të a ofronte të gjithëve, dhe mështë te përmi kishin nevoj ata që nuk me ndonin si kur a i. Mështë te përmi kishin nevoj ata që ishin dhe utakonin besimeve tjera. Të këtilve, Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, u afrohej me një kujdes shumë të veçantë. Bile të tjilëve edhe në raste kërë ata e shpërfilnin, edhe kërë ata sileshin keqë ndajti, edhe kërë ata e refuzonin madje sileshin armitsisht me të duke e torturuar, duke e shqetsuar, duke i shkaktuar mundime, edhe atëherë ai nuk ishte dorë prej sielje së mirë, por gjithë një tregon të mëshirë të skajshme, mëshirë të pashembultë ndaj a thyren njerëzve Njëherë Aishja radiallahu anha e ka pyetur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, atë ka ndodhur ndonjëherë të përjetosh ditë më të rëndë edhe më të vështirë se sa ka qenë dita e Uhudit. Këtë pyetje e bëri Aishja, ngasë ajo ishte dëshmitare e një pjese të jetës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam mund të themi ishte dëshmitare e një periude e asaj medina se e jetës së Muhammedit sëllallahu aleyhi wa sallam dhe s'ka dyshim se për atë kosa ishte dëshmitare ajshja Allahu qofti knasher me te, dita ma e fështirë dhe ma e rëndë për Muhammedin sëllallahu aleyhi wa sallam, ishte dita e ndodhi së uhudit nga se në këtë dit ndodhi një beteje e përgjak shme në cilën Muhammedin sëllallahu aleyhi wa sallam humbi Një numër i vogël të shokëve të vet. Humbi njërin prej përkrahasve më të mëdhenj, edhe më besnik, ai ishte Hamza, Allahu qoftë i knajtur me të. Pastaj në këtë betejë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u plagos disa herë. Ishte një ishte një ditë me të vërtet e rënd dhe nuk është e rastësishme pse Aishja, Allahu qoftë i knajtur me të, e pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam At ka ndodhur ndonjëherë përjetim më i rëndë se sa ai i ditës së Uhudit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ia përgjigjën këtë pyetje. Fot, në kuadër të gjithë asaj që kanë përjetuar, shçetësime, mundime, tortura që më ka shkaktuar populli i Yut. Populli i Yut ishte edhe populli i tij. Fot, më së rendi më ka ardhur kur një herë para se të emigroja në Medinë shkova që të ofroj islamin disa fiseve dhe në një rast i ofrova fisit të një njeriu të quajtur Abdi Jalil thot shkova bisedova me ta mirë po ata më refuzuan madje jo vetëm që më refuzuan po më refuzuan shumë keq dhe vërtet ajo dit kishte qene rëndë për Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem nga se krahas refuzimit Ata ikishin dhe thyruar disa djelmosha që ta përboznin Tashanin madje edhe të hedhnin gur mbi Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem. Rai ashtu i mrzitur dhe i piklluar nga ai refuzim i vrazhhtë dhe i paguendur, nisi rrugën e kthimit për në Mekkë. Thosht Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, nga pikëllimi dhe dëshpërimi i madh që kisha nuk e dija si nga etsja, derisa në një moment nuk e pashë vetën time në një vend të quajtur karnët thealib. Atyë thët duke hecur, e vrejta si një re mu afrua shumë dhe më mbuloj. Kur ngrita kokën, e vrejta si mbi atre që ndronë të me leku Gjibril. A i më tha, o Muhammed, Allahu dëgjoj se qfar përgjigje të këthyën ty ata njerës dhe ja ku është me mua me leku i bjeshkëve, të cilin Allahu e ka dërguar, që ti ta, ta urdhërosh, e aj do të veproj si pas urdhërit të tëndë. Me leku i bjeshkëve që ishte në shosëri të Gjibrilit, më përshëndeti me selam dhe më tha, o Muhammed, ja ku jam, më urdhërosh, që farë të duash, dhe unë do të veproj si pas urdhërit të tëndë. Madje, nëse ti dëshiron që unë ti përmbysë, për mbi ata njerëz, këto dy bjeshk unë do të bëj ata. Muhamidi sallallahu aleyhi vësallem, edhe një përgjigje të madhe, edhe një përgjigje e cila buron vërtet prej zemrës e njeriut të madhe, prej zemrës e njeriut i cili është në gjendje që të shkryhet e të sakrifikohet për të mirën e njerëzimet. Një përgjigje e cila buron prej zemrës e njeriut i cili këti njerëzimi i soli mirësi të madhe dhe i adon, i adëshiron të atë mirësi edhe pjesës sëmbetur të njerëzimet. Tha Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, jo, ti nuk do t'i përmbysësh përmbia të njerëz këto dy bjeshkë, nga se unë kam shpresë se prej pasardhësve të atyre njerëzve, Allahu prapë do të nzjerë të atyl që do t'a adhorojnë Allahun e nuk do t'i shosërojnë aty në adhorim askendë kjo ishte përgjigjja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në një ofertë e cila gjithsesi ishte e drejtë. Themi ishte e drejtë për arsyesë se sikur të mos ishte e drejtë, Allahu edhe nuk do të nuk do t'i ofronte ja atë mundësi. Pra ishte e drejtë që Allahu ta shkatroi atë popull i cili aq pa drejtësisht edhe aq jo njerëzisht u sall me pejgamberin, me të dërguarin e vet. Por i dërguari shumë i mëshirshëm, shumë i dhëmpshëm, shumë i mirë, nuk pranoi ofertën e drejtë, nuk pranoi mundësinë që të hakmirej ndaj atij populli, por u soll butësisht në këtë ofertë duke çëndruar dhe duke shprehur se Allahu pre atyre njerëzve të nxjerr pasardhësit e tyre të cilët do t'i bëjnë ibadet, edhe do ta adhurojnë Allahun e Madhruar, duke mos i shoshur atij askënd në adhurim. E njëjtë me këtë është situata të cilën do ta përmendim, por njëjtë me këtë kemi situata të shumta ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u përbafaçua me egërsinë dhe agresivitetin e njerëzve, ku ata usollën keq dhe pa drejtësisht me të. Në një rast, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, deri sa ishin në Mekë, deri sa vuonin dhe përjetonin tortura nga më të ndryshmet, ata i than, oj dërguari i Allahut, A nuk po e lut Allahun që Allahu t'i shkatërroj këta mushrik që na e nxin jetën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fa inni lam ub'ath la'anan wa inna ma bu'ithtu rahmatan lil alamin. O njerëz, duhet ta kuptoni një gjë, se Allahu nuk më ka zhëdhur mua dhe nuk më ka dërguar mua me mision, me detyrë që un të mallkoj njerëzit por Allahu mua më ka zxedhur dhe më ka dërguar më shirë për botët. Dhe paramendonit të nderuar shikuës, në kohët kër Muhammedit sëllallahu a.s. i der dhe i gjaku, kër fyhej, kër ofendohej, kër lëndohhej, edhe atëherë nuk shfridzon të rastin që njerëzit ti malkonte. Për kundrazi, madhështia e ti mu në këto momente të vështira, mu në këto gjendje dhe situatat të rënda madhështia e ti vinte në shprejhje, nga se a i shprehte më shirë dhe dhe më pëshurit të skajshme nda njerëzve. Edhe në situatat këtila, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, kishte mundësi që të shfrytëzon të afërsin dhe autoritetin që kishte të kallahu fuqiplot, që kundërshtarët dhe armisht që i kishte ti malkonte, dhe si pasojë malkimit të ti, Allahu gjithësesi do t'i ndëshkonte ata njerëz, sigur se qëndronë në rastin e ofertës që i bëri me leku i bjeshkëve. Dhe kjo ofert, edhe pse ishte në regullë nga se vind të prejzotit të gjithësis me gjitha të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam nuk e zgjodhe si alternativë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam e zgjodhe alternativën e mirë alternativën e shtypjes egos së, ego së vetë dhe ignorimit të mlefit që ishte shkaktuar si paso e sielje së keqet të njerëzve por ajo ishte mirëqenja dhe shpëtimi për ata njerëz gjithashtu Qështja e malkimit është një gjë shumë e rëndësishme që njeriu, po saqërisht muslimani, asë njëherë të mos e zgjedh malkimin si alternativë, asë njëherë të mos e zgjedh malkimin si mundësi. Ma dje, edhe atëherë kur i bëhet pa drejtsi, dhe si pasoj pa drejtsis, aj banë që ti malkojt të tjerët, dhe atë malkim Allahu do të adëgjoj gjithsesi. Kur themi do të adëgjoj, kam për qëllim do t'i përgjigjet pozitiv Mallkimi nuk mund të zgjidhë të si mundsi në jetën e muslimanit nga se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në formën më të mirë na e bëri të qartë se ai nuk është dërguar mallkues, por është dërguar mëshirë për njerëzimin. Dhe ne pasuesit e rrugës së tij duhet të jemi të kthill. Çdo njerëj që dëshiron të jetë i pasuruar me këtë virtyt, të jetë i paisur me këtë virtyt, ai duhet të flakë malkimin nga jeta e ti, por ai në vend të malkimit duhet të uroj. Ai në vend të, në vend që t'ja ja dëshiroj të keqen, qofte dhe armikut të vet, ai është mirë që t'ja dëshiroj të mirën. Dhe egziston ai kufiri shumë i holë, një kufi gati i padukshëm, në mes të asaj që njeri ju bënë për vetën e vetë dhe për egon e vetë, dhe asaj që bënë për Allahun. Ekziston kufi gati i pavrëtur në mes të dëshirës së njerëjit për të realizuar diçka të mirë, diçka të madhe, shumë të dobishme për të gjithë, për kolektivin, për komunitetin dhe dëshirës për ta potencuar dhe për ta vurë në dukje egon dhe unin e vet. Jo radhë njerëzit kalojnë në pjesën e errët të kësaj, duke mos e vërtetur dhe duke vazhduar të mendojnë se janë duke bërë mirë tishka për të mirën e përgjithshme. Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem në formën më të mirë edhe praktikisht, edhe teorikisht në mësoj se si duhet të shtypet egoja, se si duhet të tregoj njeriu vetë muhim, se si duhet të i njërohet dëshira e brendshme edhe mlefi i brendshme për të hakmarë. Por, në vend të hakmarjes të ushqejm edhe të kultivojmë dashamirësi nda i njerëzve Po sa çrëst kur kemi mundësi të shfryjmë zemërimin ton dhe ne hiqim dorë prej asaj, por përkundrazi, silllemi mirë, silllemi njerëzishëm dhe me humanizëm ndaj njerëzve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i kthill me të gjithë, me ata që e donin dhe me ata që e urrenin. Me ata që e kundërshtonin, por nuk silleshin armiqësisht ndaj tij, po edhe me ata që e kundërshtonin dhe silleshin armiqësisht ndaj tij. Madje, me ata që nuk e kundrështonin, apo më mirë të the, me ata që nuk e pranonin, por prap nuk armisoheshin me të, Mohamedi s.a.s. ishte akoma më i mëshirëshëm. Ajë përpi që i dhe tentonte që ti shfrytëzonte të gjitha lidhjet e tia me njerëzit, vetëm e vetëm që njerëzit të përfitonin prej misionit të ti. Njerëzit të përfitonin prej mëshirës dhe mirësisë, me të cilën Allahu e kishte dërguar atë. Çnden në transmetim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një herë kishte shkuar të vizitonte një djalosh i cili ishte i somur, e të cilin e kishte fëqi. Mirpo fakti është se ky djalosh nuk i takonte besimit islam. Do thot nuk ishte prej atyre të cilët i kishin besuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte në dialosh me prejardhje çifute dhe si i kthill i takonte besimit çifut. Por dallimin mes besimeve nuk ishte pengesë reale. Që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të mos e vizitonte të sumurin. Gjithçka ne në jetën tonë duhet ta kuptojmë një gjë të tillë dhe dallimet në besim as sesin nuk duhet të bëhen pengesë që ne të sillhemi me bamirësi ndaj njerëzve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkoi ta vizitonte fciun e vet, i cile i cili ishte Ismurr, edhe pse nuk i takonte besime të tij. Kur shkoi aty, e vrejti se ky djaloshi vuante nga nje smundje e cila ishte e rënd. Një smundje e cila ishte e pashërueshme, apo më mirë ta themi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vrejti se aty djaloshi i ishte ofruar vdekja nga ajo smundje. Aty ishte prezent edhe babaj i djalloshit. Muhamidi sallallahu aleyhi vesellem nuk hezitoj që tafton të djalloshin për ta pranuar islamin. I tha, o qën, qëfar të pengon të ty të bëhesh musliman? Unë kërkoj prejteje, unë të ofroj ty, duke e patur parasysh se po e vrejmë edhe unë edhe ti, se këto janë dhe mund të jenë momentet e fundit të jetës tënde. Ather unë të oftoj që ti të bëhesh musliman, nga si në këtë formë, nëse del për e kësaj botët duke qenë musliman ti e ke humbur këtë botë, po s'paku e ke fituar lumëturin e përtejme, lumëturin e amshueshme. Djaloshi duke qenë ishtrir, e dëgjoj dhe e kuptoj shumë mirë ofertën e Muhammedit sallallahu aleyhi vessellem, dhe e drejtoj shikimin kach i ati i cili i qëndrante të koka. Sikur të dëshirante që prej ti të kërkante mështë, konsult, qëfar të veproj, i ati, i dha shenje, që dëgjoje Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe aj, pa u hame ndur fare, e shqiptoj dëshmin e besimit La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Me kët, aj u bëhë musliman, dhe pas shumë pak qastesh, ndroj jetë. Pas shumë pak qastesh, kaloj në fqinsin e Allahut subhanahu a taala. Vdicj, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem u ngrit dhe doli prej asaj vizite duke u shprejhur me fjalet lavdi i takon Allahut i cili në përmjet meje e shpëtoj këtë njeri prej zjarit. Dënë thot, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem e shfritzoj lidhjen e fqinsis, lidhjen e njerëzis që kishte me atë njeri dhe u bësh kaktar që pastaj kë njeri të pranon të islamin. Dënë thot, njerëzit duhet njerëzit, në të gjitha rastet të shfrytëzojnë ato që kanë të përbashkëta, që ato të shërbejnë si lidhje të afrohen e pastaj ato që vinë në kundërshtim ti tej kalojnë së bashku. Fiqensia është një lidhje, dallimi në besim mund të mund të jetë një dallim, por fiqensia duhet të shfrytëzohet si lidhje në mënyrë që pastaj edhe dallimet në besim të tejkalojnë së bashku. Kjo duhet të aplikohet në ethin e muslimanëve në përgjithësi jo çë dallimet të na armiqsojnë ndër mi të vete, por ato çë kemi të përbashkëta me njerëzit të na afrojnë në mënyrë që dallimet pastaj së bashku të tejkalojnë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sigurisht se e thash, ishte shumë i mëshirshëm dhe tregonte dhëmshuri të skajshme ndaj të gjithëve. Jo vetëm ndaj atyre me të cilët jetonte në paqë edhe në fqinsi e në marrëdhësi. Mirpo, edhe ndaj atyre të cilat i kishte armisht të hapët dhe jetonte në luft me ta. Ashtë e gjithë njohër se Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, gjithë një kur i niste ekspeditat ushtarake, nëse vetë nuk merte piesë në to, atëherë emron të një komandant të cilin me kujdes shumë të madh e kshilante se si të silej në luft kunder armishtve të vetë. Dhe e gjithë një e kshilante se lufta si luft nuk është objektivi ynë, nuk është synimi yn që të luftohet me njerës edhe të derdhet gjaku i tyre. Synimi yn është që kjo e mirë me cilën Allahu i madhruar në ka begatuar të përhapet, dhe sama te për njerës të përfitojnë prej kësaj mirësie, dhe sama te për njerës të përfitojnë prej mëshirës se Allahu të fuqiplot. Kësisoj Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, kur e niste ushtrin në një ekspedit ushtarake, i drejtohej kryekomandantit. Të lutem, kur të shkosh edhe të ballafaqohesh me ata njerëz, le të jenë dy alternativa të cilat ti ke për t'u ofruar atyre. Alternativa e parë është që ti atyre t'u ofrosh Islamin. Dhe nëse ata pranojnë të bëhen musliman, atëherë ti nuk ke më kurfar problemi me ta. Ti do të fikësh dorë automatikisht nga lufta. Nëse ata pranojnë të bëhen musliman ti do t'iftosh që të shpërngulen të emigrojnë të këne në Medin, në mënyrë që të përfitojnë për i të gjitha beneficioneve të mundshme të cilat ne përfitojnë për i tyre. Por nëse refuzojnë që t'i lejnë shtëpite veta dhe të shpërngulen të emigrojnë në Medin, atër atët do të mbeten në vend banimet e tyre duke e shfrytëzuar apo duke e përfituar e, statusin e medin nomadëve musliman, atyret cilët kanë pranuar islamin, mirë por nuk kanë pranuar që të shpërngulen dhe të bashkanë gjiten muslimanve. Kjo është alternativa e parë. Alternativa e dytë është që nëse ata dëshirojnë të arruajnë besimin e tyre, ata janë, janë të detyruar që të paguajnë një lojtë tatimi i cilit quhet gjizje, por nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse Si rezultat i pagesës e këti tatimi, ata do të përfitojnë mbrojtjen e plot të shtetit islam. Mbrojtjen e plot dhe garancat e sigurin e plot të cilën do të asiguroj u shtëria muslimane. Nëse edhe këtë refuzojnë të pranojnë, atëherë ajo mbetet alternativa e tret edhe e pakandshme lufta. Mirë po edhe kur luftoni, mos luftoni pa u shpalur luftë që do në thot mos i sulmoni ata në befasi edhe mos i sulmoni pa editur ata se janë në gjendje lufte me ju. Pastaj, kur të filloj lufta, mos të traltoni, mos plaskisni, mos dighini, mos vrisni, gra, pleq, fëmi, murgjër dhe njërës të, të par, par matosur. Do në thot të adini se lufta nuk është synim, nuk është objektiv në vete, por në anën tjetër edhe kur ndodh ajo detyrimisht, atër do të luftoni vetëm kunder atyre të cilët janë luftetarë, kunder atyre të cilët bartin armë, dhe do t'i kur seni ata të cilët janë të pambrojtor gratë, fëmijët, pleshtë, murgjerit, si dhe gjdo njerën i cili ka refuzuar që kunder jush të bart armë. Këto ishin regullat të luftës të cilat i promovojë Muhamedi sallallahu aleyhi vësillem, para 15 shekuishë, etë cilat rregulla vërtet kanë qenë dhe vazhdojnë të mbetur të, vazhdojnë të mbeten të shkërcyeshme, vazhdojnë të mbeten shumë humane dhe kanë bindjen se shumë prej konventave e, bashkohore, të cilat njerëzit kanë ardhur në përfundim ti bëjnë edhe ti formulojnë në formë të konventave, traktateve, marrëveshjeve të ndryshme, nuk e kanë humanizmin e mjaftueshëm sigurisht se e kanë pasur ato konventa të cilat i ka promovuar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem madje konventat bashkohore në shumtën e rasteve kanë mbetur vetëm ngjyrë në letër dhe ato në jetën e përditshme në terren në luftëta e ndryshme në shumtën e rasteve shkilen dhe nuk respektohen ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem para 15 shekujsh e dha shembullin e njeriu të human i cili është human, jo vetëm kër është i qetë, por është human dhe njerëzor edhe kër është i hidëruar. Njëriut, i cili është bamirës, jo vetëm kër është në miqësi me dikend, por është bamirës dhe altruist edhe atëherë kër është në armisësi me dikend. I këtil është Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, me të gjitha virtytet e tia. Ai promovoj dhe nëzori në dritë këto virtytet edhe me të qëndrimet e tia, edhe me gjestet e tija, edhe me sjelljet e tija, por edhe me fjalët, atëherkur u thanë njerëzve se ai i cili e vret, ai i cili ngre, ngre dor kundër një njeriu me të cilin kemi marrëveshje armpushimi, ai nuk do ta shijojë frymën, nuk do ta shijojë aromën e xhenetit, edhe pse ajo dëgjohet 40 vite larg. I këtill ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me sjelljen e tij Ndaj jo muslimanve Shemboj Të këti virtyti madhështor Kemi të shumët në historin Dhe biografi në Muhammedit Sallallahu aleyhi ve sellem Disa pre atyre shembojve I shpalosim Ndërsa disa të tjerë Do t'i shpalosim Në pjesën e mbetur të kësaj bisede Në pjesën e dytë të emisionit Të cilës do t'i këthehemi Pas një shkëputje të shkurëtër Andaj qëndroni me ne Shemboj <të> a uh -huh. uh -huh. uh -huh. përshikuës ja ku jemi sëri shprap në emisionin atje ku borojnë virtytet. Tema për cilën jemi duke folur është një tem shumë e madhe dhe cilës nuk ka dyshim se nuk do të kemi mundësi që në këto minutat kuifizuar t'i dalim në fund. Me gjitha te madhështia e temës që ndronë në faktin se kjo është një virtyt i cili boran për njeriut të madhe, për njeriut të cilin jo rastësisht Allahu e ka zxedhur që a e të jetë b i fundit i fjalës së tij, të cilën ia ja ka dërguar njerëzimet. Ky thejet manifestimi i mëshirës absolute, i mëshirës së Allahut fuçiplot, për të cilën Allahu i Madhroruar thot në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", ne ti o Muhammed nuk të kemi dërguar ndryshe, përveç se mëshirë dhe nga mëshira jon për botën. Këtë mëshirë dhe kët obligim të vetën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi shumë mirë dhe shumë drejt. Pastaj e përjetoi shumë afër zemrës dhe shpirtit të tij. E përjetoi aq afër zemrës sa çka ka pasur raste kur Allahu i madhruar e këshillonte ç't mos e shkatronte veten e vet për të mirën e të tjerëve. Kemi dy tre ajete në Kur'an që flasin në këtë temp. Kjo ndodhi nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte ai qe me çdo kusht insistonte qe njerzit te shpothonin prej humneres, prej gremines, prej lajfitjes, prej zjarrit te xhehenemit. Me çdo kusht insistonte qe njerzit te udhzohen ne rrugen e drejt dhe per kete gjë ai ishte i gatshëm te sakrifikonte çdo gjë nga vetja e vet. Nese do te kishte nevoj, do te sakrifikonte edhe rahatin, edhe komoditetin, edhe qetsin, edhe pasurin madje edhe jetën e vet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, derisa i lexojmë këto virtyte, derisa i lexojmë këtë ngjarje, duhet të kuptojmë të ndëruar shikues, se ai dha shembullin më të mirë për vetmohimin. Sa dhe si është në gjendje njeriu ta shtypë mëlhefin e vet, ta shtypë dëshirën e vet për tu hakmar, dhe të njëjtën ta shndrojë në një dëshirë, në një dashamirësi ndaj njerëzve dhe një dëshirë që njerëzit të shpatojnë. Dhe këtë e vrejëm nga rastet e shumta që i lexojmë në jetën dhe biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj nuk duhet të çuditemi kur hasim në njerëz të cilët dëshmojnë dhe thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e urreja më së shumti në botë. Mirë po kaluan pak çaste, pastaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e doja më së shumti në botë. Një rast tjetër e kemi me një njeri i cili të shuaj Thumame i bën Ethel. Ky njeri i takon të një fisi që jeton të në verilindje të Medinas. Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem e kështë të dërguar një ekspedit ushtarake në atë të drejtim. Dhe ata, pasi e kryen misionin e tyre ushtarak, duke u këthyër e takuan Thumame i bën Ethelin, i cili ishte njësor për të kryer omrën, Umraja është një ritual, një vizitë e veçantë te Çabës, e cila jo vetëm që kryhet në Islam, por e bënin edhe njerëzit në kohëna më të hershme. Do të thotë edhe i lutëtarët e praktikonin si ritual fetar. Ky ishte nisur për ta kryer Umran, ata e takuan e kapën e lidhën dhe e sollën te i dërguari i Allahut në Medinë. Ekçi lidhur për një shtyllë në mes të xhamisës së të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Muhammed sallallahu alaihi wasallam Kër kaloi pranti i tha, a ke për të thënë diçka o thumame, a i ju drejtua, o Muhammed, nëse më vret mua, të dish se e ke vrarë një njeri që ka gjak, nëse më falë, respektivisht, nëse më liron, të dish se e ke liru një njeri i cili ditë të jetë mirë njohës. Muhammedi sallallare sallam ja këthe u shpina dhe vazhdoj. Të nesër mën, kaloi prap pranti. Mirë po sot, të thënë të në ditën e dytë, Muhammedi sallallare sallam po i thot, a ke për të thënë di shka o thumame? Tha, o Muhammed, nëse më liron, ke për të liruar një njeri i cili ditë e jetë mirë njohës. Muhammedi sallallare sallam, prap nuk i, nuk i dhando një përgjigje. Ditën e tretë, Kur kaloj pran ti, i tha O Fumame, a ke për të më thënë diçka? Tha O Muhammed, ato çat i kam thënë dy ditët e kaluara, ato besoj se mjaftojnë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dha urdhër që ta zgjidhnin Fumamen dhe Taliranin. Ai pasi u lirua, e falënderoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që e liroi dhe doli nga xhamia. Pasi doli nga xhamia, shkoi në një vend në të cilin u la u pastrua mirë dhe erë dhe i sërish në gjami, dhe e shprejhi dëshmin e besimit para Muhammedit sëllallahu aleyhi vësallem. E shqiptoj shahadetin dhe një kosisht publikoj kalimin e ti në Islam. I tha, o Muhammed, Wallahi o i dërguari Allahot nuk ka patur dheri pak qastë është njëri në ftyrën e tokës të cilin e kam u rejtur ma shumë se ty. Tanin në këto momente që unë u bëna musliman, nuk ka njerin në biftyrën e tokës të cilin e dua më shumë se ty. Dhe tani o i dërguari Allahut po të njëhtoj se unë, kur më kapën njerëzit tu, unë isha njësur për të shkurë në meke, për ta kryer omrën, andaj të lutem më të rego që farë të bëj, a ta vazhdoj atë njët që e kam pasë, tani që u bëra musliman, i dërguari Allahut i thotë, po, ti vetëm tash do të bësh omrën si musliman dhe do të vizitosht qabën si musliman. Kër arritin në mek njerëzit e njëfnin për arsye se kë njeri ishte autoritar dhe kështë ndëgjuar para prakisht se këj e ka pranuar islamin. Ata filluan të përqeshtnin duke i thënë, këndruar besimin e të parve, këj i tha jo, por e kam pranuar islamin, e kam gjetur besimin e vërtet. Dhe pasha Allahun të gjitha ato prodhime bujqësore, gjitha ato të lashtat, cilat përqeshtë, jo i importonit nga vendi im tani asnjë kokër prej asaj nuk do t'ju vi përveç se me lejan e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e shifni të nderuar shikues se me një sjellje të mirë që e bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si ndryshoi ndiametralisht çndrimet e njeriu. prej njeriu më teor kalon në njeriu më të dashur dhe ky njeriu i cili në fillim në ditën e parë u sall me një dozë vrasëdhësie me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ishte në një pozicion në të cilin nuk mund të kërcënohej megjithatë ai në një farmëyre u kërcnua kur tha se nëse më vret ke vrarë një njerëz që ka gjak, një njerëi gjakun e cilit do ta kërkojnë të tjerët, do ta kërkojnë bashkombasit e mi. Dhe kjo në një farmëyre ishte kërcënim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili pastaj komunikoi me të edhe ditën e dytë, edhe ditën e tretë me çrast edhe e liroi pa e kushtëzuar që këtë të bëhet musliman, por, Silja e mirë e Muhammedit sallallahu a.s. e detyrojë këtë njeri që të përqafojë islamin, dhe e bëri Muhammedin sallallahu a.s. prej njeriut më të urejtur të ky, në njeriun më të dashur, e që pastaj këtë u thotë kurejshitve, se as një kokër drithi nuk do të vi juve, përveç se me lejën e Muhammedit sallallahu a.s. Njëherë, e buhorera, Alo qoftë knajsur për meta ç'është një prej shokëve të njohur dhe të dalluar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Itili ishte një djalosh që e kishte nënën të gjallë dhe i thonte me nënën e vet, të cilën e donte shumë, mirëpo ajo akoma nuk ishte bërë muslimane. Dhe e burori e buhorira shumë brengosej për nënën e vet dhe shumë dëshirante që nëna e tij të përçafonte Islamin. Njerë shkoj në shtëpilë dhe filloj të i flas nënës për islamin dhe për Muhammedin sallallahu aleyhi osallem, dha e në një moment foli diqka për Muhammedin sallallahu aleyhi osallem, e cila e shqetsoj shumë e buhor e iran. Ishtëm ishim pyetje dy persona të cilët i don të mështepërmi në bot, ku njeri fliste keqë për tjetrin. Nëna shumë e dashur për te e ofendoj të dërguarin e Allahut, që gjithëse si ishte personi më i dashër për te. A i dolin nga shtëpia, i pikluar, i mërzitur te i mase, dhe duke qarë erdi të Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. I tha, o i dërguari Allahut, ti e di se sa e dua unë në në nëntime, dhe ti e di se sa dëshiroj unë që në naimet bëhet muslimane. Unë isha në shtëpia dhe a imë dh më tha një fjalë cilën unë e dëgjoha prej saj, të ta të këshadhen tërbotën si kur të mos e dëgjoha atë fjalë folit i shka për tyjtë cilën unë nuk dëshiroj të adëgjojnë nga askosh. Të lutem o i dërguar i Allahut, lut e Allahun që nëna ime të bëhet muslimane. Muhamidi sallallahu aleyhi vësallem, e lut e Allahun me bëni një dua që nëna e bohërejrës të bëhet muslimane. E bohërejra dolin nga aty dhe unisë në drejtim të shtëpi së vet me shumë shpres se lutja e të dërguar i të Allahut do të pranohet. Kur erdi, e gjeti derën të mbyllur. Prej brenda u dhe gjuar nëna e zëri, e zëri i nëna sëti, duke i thënë, o, e buhorere, prit pak. Ajo ishte duke u larë, duke u pastruar, pastaj u veshë, u mbullua dhe doli, e e përgëzoj të birin duke e shqiptuar shahadetit. E buhorere, prap e rrëdi duke qartë e Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, por kësa i radhe, nga syth e tij rrëdhnin lotët e gëzimit i tha o i dërguar Allahu e pranoi lutjen tënde nëna ime u bë muslimane të lutem o i dërguar tash lute Allahun që unë dhe nëna ime të bëhemi të dashur për të gjithë muslimanët dhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem u lut tha o Allah këtë rob tëndin dhe nënën e tij bëri të dashur për të gjithë muslimanët po edhe muslimanët bëri të dashur për zemrat e tyre pas kësaj Abu Huraira that nuk mbeti njeri në ftyrën e tokës që të mos më doj mua dhe në nëntime. Të ndëruar shikues e vrejmë se që farë rëndësie kanë lotët që dalin edhe që borojnë nga thëlsia e zemrës së muslimanit, e që rjedhin nga sytë e ti për më të dashurin e ti. Kjo pa dushim se i qelë edhe dyrët e qelit. Kjo ndikon që edhe atëherë kur i vrejmë të afermi tanë të ndodhen në gjendje të cilat neve nga duken se nuk janë gjendje të mira, se janë gjendje të pakantshme. Qofshin ato edhe gjendje jashtë islamit, nëse një lotë buron nga thelsia e zemrës dhe rjedhë nga syri yn, pastaj një lutje e shqiptuar me gjuhën tonë, s'ka dyshim se do të arri të deportoj edhe në brendin e qilit, në brendin e mshirës e Allahot foqip lot, dhe Allahot i madhruar gjithse si do t'i përgjigjet asaj lutje e kështu soinë ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe këto mësime të Muhamedit alaihi salatu wasalam ne dohet ti praktikojmë me përpikmëri me besnikëri dhe do të mundohemi ça të gjitha gjendje të cilat transmetohen prej tij ne të mundohemi ti përjetojmë deri në detajet më të imta një herë ju ankuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjat një lufte i than oj dërguari i allahut shigjetat që punavin nga armishtë, nga fisit thëkif, po nashkaktojnë shumë plagë, andaj, malkoja atë fis, i cili po nga godet në këtë formë. Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, në thëmë tha, o Allahu im, u dhëzoje fisin thëkif. Dhe më pas, fisit thëkif ishin pjesë e komunitetit musliman. Njëher, erdhe të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, një njeri i quajtur të fejl i banamër atë dosi. Prefici i Daus, njeriu i cili kishte ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, ekste pranuar Islamin dhe ishte kthyer te fisi i vet per ti ftuar edhe ata ne Islam. Mirpo, shum pak njerëz e pranuar Islamin. Ata pastaj erdhen se bashku te Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem dhe than, o dërguari i Allahut, Fisi i Daus refuzoi ta pranojë Islamin, andaj Mallkaje, njerzit që ishin prezent kur i dëzguan këtë fjalë u rënqethën, edhe than, tani do të shkatërohet fisit daus, me gjitha te Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, tha, o Allahu im, u dhëzoje fisin daus dhe misil këtu të gjithë. Ata, si pasoj e lutje së Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, u dhëzuan të gjithë, u bënd të gjithë musliman dhe erdhen dhe emigruan të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem. Të ndërruar shikues, mëshira dhe mëshuria butësia dhe dashuria që tregoj Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dhe njerëzve ishte shumë e madhe ajo u manifestua në format ndryshme dhe nuk kam dyshim se një pies e asaj dashurie jemi edhe vetë ne Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem u lutë shumë për mirësin edhe mirëqenjen e njerëzimet dhe Allahu i adëgjoj dhe ju përgjigj atyre lutjeve besi me shpres se me virtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të shoqërohemi në vazhdimsi derën takimin e radhës jule në përkujdesjen e Allahut fuqiplot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خير الخلق قد